וישלח יעקב, ויקרא לרחל וללאה השדה אל צונו, ויאמר להן, רואה אנוכי את פני אביכן כי איננו אלי כתמול שלשום, ואלוהי אבי היה עם מדי. ואתנה ידעתן, כי בכל כוחי עבדתי את אביכן, ואביכן הטל בי.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 ובאוהל שתי האמהות ולא מצה, וייצא מאוהל לאה, ויבוא באוהל רחל. ורחל לקחה את הטרפים, ותסימם בכר הגמל, ותשב עליהם, וימשש לבן את כל האוהל ולא מצה. ותאמר אל אביה: אל ייחר בעיני אדוני, כי לא אוכל לקום מפניך, כי נשים לי.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 זה עשרים שנה אנוכי עמך, רחליך ועזיך לא שיקלו, ואלה צונך לא אכלתי, טרפה לא הבאתי אליך, אנוכי אחתנה מידי תבקשנה, גנבתי יום וגנבתי לילה, הייתי ביום, אכלני חורב וקרח בלילה,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 הגל הזה עד ביני ובינך היום, על כן קרא שמו גל עד. והמצפה אשר אמר, ייצף אדוני ביני ובינך, כי נסתר איש מרעהו. אם תענה את בנותי, ואם תיקח נשים על בנותי, אין איש עמנו, ראה אלוהים עד ביני וביניך. ויאמר לבן ליעקב,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 ישפטו בינינו אלוהי אביהם, ויישבע יעקב בפחד אביו יצחק, וייזבח יעקב זבח בהר, ויקרא לאחיו לאכול לחם, ויאכלו לחם, וילינו בהר.